«Розділ п'ятий. А ти щасливчик», – зауважив я. «Вони б таки тебе замочили». «Я знаю, де та Бекгарлоурууд», – раптом узвався Тедді. «Вона біля річки, кінчається глухим завулком. Ми колись там ловили рибу, а виловлювали плавки». Крис кивнув. «Колись там був міст, але його повінь змила. Давно ще. Тепер тільки залізнична колія лишилась. «А хіба міг Мелий із Чемберлена дійти аж до Гарлоу? спитав я у Криса. «Це ж миль 20-30?» «Думаю, так. Може, вийшов на колі і по шпалах топав. Думав, що його знайдуть, чи що поїзд стопане як треба буде. Але там тільки товарняки ходять. ШМ до Дерії Бронсвіля, та й то не часто. Йому б довелося крокувати аж до Каслорока, щоб зійти з колії. А коли спонучило, нарешті пішов поїзд і... Чувак-чувак!» Із характерним звуком Крис постукав правим кулаком по лівій долоні. Це трохи розвеселило Теді, ветерана ухилянь від лісовозів на 196-му. А мені стало трохи зле, бо я уявив собі малого. Його занесло так далеко від дому, але він уперто крокував колією південно-західної залізниці Штату Мен, вступаючи по шпалах. А з дерев, що нависали над полотном і лісових хащ, линули звуки ночі, а ще з колекторів під насипом. І ось наближається поїзд, великий ліхтар спереду міг загіпнотизувати його, а спам'ятався він уже тоді, коли стрибати було запізно. А може, коли підійшов поїзд, він просто лежав на рейках, зомлівши від голоду. Хай там як воно було, а Крис описав точно. Чвак-чвак, чувак» і все. Хлопець мертвий. То що, побачити хочете? – спитав Верна. Від збудження він аж совався на місці, наче йому припекло в туалет. Ми всі дивилися на нього довго-придовго і мовчали. А тоді Крис жбурнув карти і сказав. «А то...» Наша з вами фотка ще й у газети попаде зубдаю». га? не зрозумів Верн. Та, і теді розплився в божевільному посміху, він наче щойно від вантажівки ухилився. Слухайте сюди, оголосив Крис, перехиляючись через пошарпаний ігровий столик. Ми знайдемо трупешник і доповімо про нього. В усіх новинах будемо, стопудово. Ну, не знаю. Верна, це помітно збентежило. Білі зрозуміє, звідки я взнав. Він з мене все лайно виб'є. Не виб'є, упевнено сказав я. Бо це ми з вами знайдемо того малого, а не Біллі і Чарлі Гоган на краденій тачці. І їм більш не буде чого стріматися. Та тобі монетку ще й медальку за це повісять. Так? Да? Виширився Верн, демонструючи гнилуваті зуби Усмішка в нього була якась причмелена Наче думка про те, щоб умило стивити білі якимось своїм вчинком Подіяла на нього як сильний удар у підборіддя Ти думаєш? Тедді теж скалив зуби, а тоді насупився і промовив Ой-ой Що? – спитав Верн він знов неспокійно завовтузився, боячись, якби Тедді в голову, чи в те його місце, на якому врешті людей була голова, не стрілило якесь примітивне заперечення. — Наші предки, — відповів Тедді. — знайдемо завтра тіло малого в південному Гарлоу, то вони знають, що ми не в наметі ночували на полі Уверна. — Ага, — кивнув Крис, — знають, що ми ходили шукати того пацана. — Не знають, — сказав я. Відчуття були якісь дивні, радість і переляк водночас, бо я зрозумів, що ми можемо все провернути і нічого нам за це не буде. Від надміру емоцій мене трохи нудило на спеку і розболілася голова. Аби чимось зайняти руки, я підняв карти і взявся їх тасувати, як профі. Це вміння, а ще грати в крибич. От і все, що лишилося мені від старшого брата Деніса. Інші пацани і заздрили, чи не кожен, кого я знав, просив навчити, як це робиться. Усі, крім Криса. Я думаю, лише Крис розумів, що показати комусь таке – це як віддати частку Деніса, а я не міг собі дозволити роздавати ці частки, бо в мене самого їх було не так багато. «Ми просто їм скажемо, що ми знудилися в наметі на Верновому полі, бо вже чорт знає скільки разів у ньому ночували?» – пояснив я. Тому надумали піти вздовж школі і поставити намет у лісі. Кажу вам, ніхто з нас навіть шкуру не здере, бо всі будуть в ауті від нашої знахідки. Мій батя точно здере, понуро сказав Крис. бо він злющий ходить, як чорт. Він зажурено похитав головою. А й біс з ним хай здирає, воно того варте. Окей, теді підвівся. Він ще либився як ненормальний, і отот -от міг розсміятися своїм пискучим сміхом квохтанням. «Давайте після обіду всі зберемося біля Вернового будинку. А що ми їм про вечерю скажемо?» «Ти і я, і Горді, скажемо, що поїли у Верна. А я скажу мамі, що по вечері і у Криса», – сказав Верн. Це могло вигоріти, якщо не станеться чогось надзвичайного, чи наші батьки не зустрінуться всі разом. А телефону не було ні у Вернових предків, ні у Крисових. У ті часи ще багато сімей вважали телефон розкішю, особливо сім'ї ледноти. А належністю до вершків суспільства ніхто з нас похвалитися не міг. Мій тато був на пенсії. Батько Верна працював на текстильній фабриці та досі їздив на Десото 52-го року випуску. У мами Теді був будинок на Денбері-стрит, і вона, коли могла, брала квартирантів. Того літа їй не підфартило. З червня у вікні вітальні висіла табличка, мебльована кімната в оренду. А в Криса батя завжди був більш-менш злющий як чорт. Той алконавт жив на допомогу з безробіття майже постійно і більшу частину свого часу протирав штани у таверні Сьюки з Джуніором Мерелом, Старима Ісомерела та ще кількома іншими місцевими п'яндалигами. Про свого батька Крис не сильно розводився, але ми всі знали, що він його люто ненавидить. Періодично, через кожні два тижні чи десь так, Крис з'являвся весь розмальований з синцями на щоках, шиї з набряклим оком, що переливалося всіма кольорами веселки. А якось раз він прийшов у школу з великою неухайною пов'язкою на голові. Інші рази взагалі в школу не з'являвся. Його мама казала, що він хворий, бо прийти він не міг у такому понівеченому вигляді. Крис був розумний, дуже розумний, але багато прогулював, і до його будинку часто навідувався містер Гелібертон, міський інспектор у справах неповнолітніх, на своєму старому чорному «Шевроле» з наліпкою «Пасажирів не беру». Коли Крис прогулював, і Берті, так ми його називали позавочі, звісно, його на цьому ловив, то тягнув за шкірку до школи і там уже вимагав для нього покарання на тиждень. Та коли Берті бачив, що Крис сидів удома, бо татко відбив йому нахрін усі нирки, то просто їхав собі геть і слова не мовивши. І лише через 20 років мені спало на думку піддати цей набір пріоритетів критичному осмисленню. За рік до того Крису на два тижні заборонили відвідувати школу. У класі зникли гроші на молоко, коли настала Крисова черга їх збирати. А оскільки він був Чемберзом із тих нікчемашних Чемберзів, то довелося йому піти погуляти, хоча він клявся, що то не він загріб ті грошики. Того разу містер Чемберз уклав Криса на лікарняне ліжко з ночівлею. Почувши, що Криса усунули від занять, він зламав йому носа і праве зап'ястя. Так, сімейка в Криса була неблагополучна, і всі вважали, що він добром не скінчить. Усі, включаючи самого Криса. Його брати гідним гідним подивучином справдили очікування всього міста. Дейві найстарший утік із дому в 17 років, вступив на флот і скінчив тривалим ув'язненням у Портсмуті за зґвалтування та розбійний напад. Серед ульший Річард, праве око в нього було дуже дивне і сіпалось, за це його і прозвали «Очиськом», Покинув школу в 10-му класі і валандався тепер з Чарлі і Біллі Тесіо та їхніми малолітніми дружками, за якими колонія плакала. «Я думаю, діло вигорить», – запевнив я Криса. «А Джон і Марті?» Джон і Марті Деспейни теж були постійними членами нашої банди. «Їх ще нема», – відповів Крис. «І до понеділка не вернуться». «А, ну шкода». «То ми надумали?» – неспокійно соваючись, спитав Верн. «Він хотів, щоб ми ані на мить не губили нитки розмови». «Та, мабуть», – протягнув Крис. «Ускад ще хтось хоче зіграти». Але ніхто не схотів. Усі були надто схвильовані, щоб різатися в карти. Ми злізли з халабуди на дереві, перемахнули через паркан на пустище і трохи пограли в три летить шість котиця старим бейсбольним м'ячем Верна, заклеєним ізоляційною стрічкою, але це теж було не в кайф. Усі могли думати тільки про одне – про малого бравера, якого переїхав поїзд, і як ми його побачимо, тобто те, що від нього лишилося. Близько десятої ми розбралися по домівках, щоб домовлятися з батьками.